Afri Radio a Fa la Cosa Giusta 2011 ha incontrato Valeria Calamaro e Simonetta Lorigliola, le quali ci hanno raccontato l'esperienza circolo del cibo del consorzio CTM Altro Mercato. Il circolo del cibo in realtà è un progetto che è nato con, con la nascita del commercio eco, cioè l'attenzione a quello che mangiamo e quello che deve essere buono, non può essere buono solo al palato quando lo mangi, ma deve essere buono fino in fondo. Fino in fondo. Esatto, quindi la, il, quello che è proprio la sintesi di questo progetto è, è la comunità di tutti coloro che vogliono un cibo buono fino in fondo, buono per... Perché lo mangi per la sua qualità, buono perché viene da una filiera giusta per tutte le sue parti, buono per l'ambiente, buono perché è sostenibile, perché viene dalle, nei territori dove nasce e dove cresce bene e quindi che ha qualcosa che, che è, è completo, quindi che completa il circolo. Ovviamente non è un circolo chiuso il circolo del cibo perché è aperto a tutti coloro che la pensano come noi. Parla di tanti valori, la tracciabilità, parla di trasparenza, parla di attenzione alle piccolissime produzioni, alla biodiversità, a tutto quello che fa di un cibo un unico, qualcosa che si può contaminare, scambiare, che può diventare un mondo dove le cose cambiano e evolvono. Il progetto prende corpo e nasce attraverso un sito che è www.ilcircolodelcibo.it che ovviamente è un figlio del sito www.altromercato.it e in questo sito si incontrano le persone che sono interessate a sperimentare il cibo come piacere sociale che è esattamente le cose che diceva Valeria prima piacere sociale significa che deve essere buono e ti deve dare piacere quando lo mangi quindi deve essere proprio bello succulente. e poi anche garantire la salute ecco. garantire la salute e garantire i diritti anche, e i diritti eh. perché altrimenti non andiamo da nessuna parte i diritti no. di chi consuma, di chi mangia ma anche di chi produce e questo vale soprattutto ovviamente nei paesi del sud del mondo il fatto di dire buono fino in fondo vuol dire che Questo tarallo può essere buonissimo, ma se è fatto secondo dei criteri che danno rispetto dei diritti, significa che è buono il doppio certo, e che socialmente sì. ha un valore. Sì. Ecco, ecco, una cosa, nel certo. circolo del cibo, non, io non lo chiamerei solo luogo virtuale. virtuale perché ci sono tantissime realtà dove il circolo del cibo prende vita questa fiera ne ha l'esempio ci ne saranno milioni di, di un sacco di momenti di degustazione con sì. anche i ristoranti che fanno parte del progetto e che ehm, sono qui disponibili faranno assaggiare o faranno vedere anche con le scuole di cucina come si prepara un piatto buono fino in fondo e quindi c'è anche una realtà concreta sul territorio però proprio. cerchiamo di capire chi può far parte del circo del cibo, perché è un luogo eh, inizialmente diciamo che è un luogo virtuale, anche se oggi in questa fiera abbiamo la possibilità di sperimentare il circolo del cibo tramite eh, le sperimentazioni gli assaggi, i che vale. sono disponibili chi ne può far parte? Solo chi, eh, tutti i soci del, di altro mercato oppure qualsiasi persona che ha voglia di, di, di darsi da fare di o di proporre agli altri come mangiare bene, perché eh, in questa ottica vedo che è il altro mercato con tutti i suoi soci che propone a, a, a, al mondo un modo di, di, di mangiare in realtà appunto dove eh, e dove come il luogo virtuale che è questo sito fondamentalmente diventa reale ci sono diversi diciamo così modi per per declinarlo eh, il primo e il più evidente qui è quello che citava Valeria cioè qui verranno delle persone che ci mostreranno come far diventare realtà queste materie prime del commercio eco sposate a materie prime locali. Però ci sono anche altri modi. Uno dei modi che stiamo sperimentando è quello di coinvolgere le trattorie, i ristoranti, le osterie, ma anche un domani le gelaterie, i bar, i bed and breakfast, che possano in qualche maniera essere interessati alla filosofia di fondo qual è la filosofia di fondo? che è sempre quella, ripetiamolo il cibo buono fino in fondo oh. cioè chi condivide <ride> questa filosofia può far parte può del, parte del circolo. circolo non servono, non costa niente l'adesione è gratuita eh, si può recedere in qualsiasi momento quindi non ci sono costi e quindi ristoranti, tratterie, osterie ma anche consumatori singoli che sono interessati per esempio a inviare le loro ricette a raccontare di un viaggio culinario sia esso reale, sia esso immaginato Eh, che in qualche maniera hanno qualcosa da dire intorno al cibo buono fino in fondo. Oh. Quindi diciamo più livelli, ecco, ristoranti, le trattorie, le osterie, i consumatori, gli interessati e poi naturalmente quelli che citavi tu Fortuna, le botteghe del mondo che sono i soci del consorzio.